Den 4 maj träffade vi Emma Gren i ett regnigt Sjöbergen. Vi hittade ett regnskydd och kunde göra vår intervju. Ljudet är lite dåligt eftersom regnet öste ner. Så här lät det. Nu Hej. Vem är du? Jag är Emma Gren. Hej mm. Jag ska säga. När började du med fridrott? Eh, ja, jag började nog, eh, jag började träna och tävla på riktigt när jag var kanske eh, 14-15. Mm. Och sen innan dess så hade jag, testade jag lite i, i fridrottsskolor eh, på sommaren mm. och lån och sådär tidigare. Eh, men sen så är jag uppvuxen i en, en fridrottsfamilj så att jag har väldigt. Det känns som att jag alltid har hållit på med som mm. men inte kanske så organiserat det mm. ganska sent. Mm. Uh, hur är det att stå i en stor arena och tävla? Det är uh, fantastiskt. När man är uh, förberedd och uh, man är i form och gruppen mm. liksom, ja, mm. bara gör som man, som man vill att det ska göra. Ja. Och kanske ännu mer om man blir överraskad, positivt överraskad. Ja. Ja. Då är det fantastiskt att känna allt stöd och också känna att man kan prestera mm. när, när man själv vill prestera och när det verkligen är som, som viktigast. För, för ni gör ju liksom olika sådana, ni, liksom, ni slår på er. Ja. Man. Man, går, man vet inte riktigt vad man gör. Ja, <laughs> Om man går in i sin, ja. sin vän Och sen så kan det vara fruktansvärt när man, när man är skadad och och kroppen inte gör mm. som man vill om det är frustration och, ja. och man vill bara det är som en madrum man vill bara därifrån. Ja som när du <laughs> Men, var med i OS eller ja, här... mm, sist. <laughs> si, ja, det är också. <laughs> Kanske jag glömde <har> glömt det. <laughs> ja. eh, vad hade du som dröm som barn? Eh, jag vet inte faktiskt. Jag. Mm, ja. <laughs> Jag har nog, eh, jag vet inte om jag har haft så här dröm, det har bara varit väldigt naturligt. Det känns mm. som att det har varit liksom det jag ska göra. Det mm. kommer bara väldigt eh, som, som en så här, naturlig ja. del. Mm. Eh, vad laddade du för mat innan en tävling? Eh, det beror eh, på lite, men... Eh, ganska som höjdoktare är det ju ganska viktigt att vara, att vara lätt om ja. man ska hoppa och upp och lyfta sin, sin kropp liksom över i band så att, men just inför tävlingen så försöker jag väl äta något som jag får energi från men ändå inte känner mig mätt och tung men samtidigt så vill man ju inte vara helt orkeslös man, vill, man måste ha kraft så det är det kan vara lite olika, men ganska mm. vanlig mat. Liksom. Oftast, typ pasta? Och... Nej, oftast inte så mycket pasta. Men, mm. eh, men eh, oftast står vi väg på, på tävlingar. Liksom, någonstans. Så då, fin då finns det oftast någon buffé, liksom, att mm. välja på sitt eget. Så det kan vara lite olika. Har du skolkat någon gång? <laughs> skolkat från skolan? <laughs> <laughs> ja, det har jag nog gjort någon gång. <laughs> inte så många gånger. Mm. Skorka för att eller? gå träna, ja. antagligen. Har du skolkat från träningen någon gång då? Uh, nej, det har jag nog inte gjort. <laughs> så är har Magnus Kånberg ja. också. Ja. Samma fråga, ja. det var för att träna. Ja. Ja. <laughs> Vilken är din favoritmat? Uh, jag, ja, det, det är svårt. <laughs> jag, jag älskar att laga mat och experimentera och, och experimentera och gilla olika saker. Men jag gör nog väldigt mycket olika och försöker att olika saker. Uh, men... Uh, jag gillar när det är vackert, så mycket olika färger mm. och ja, smaker och sådär. Typ som liksom det är du många olika färger också. Ja, kanske inte just tacos, men det är gott med tacos. Men, mm. men, ja, men olika, ja, men jag bara experimenterar med olika mm. saker olika typer av mat. Mm. Berätta någonting som vi inte vet om mat. Oj. <laughs> <laughs> ja, känns som att jag har inte så många hemligheter. Nej. Um, det är lite svårt. Nej, jag vet jag vet inte. Faktiskt. Inget. Har du en idol? Nej. Fick <här> <här> Har du åkt Helix? Nej. <här> Nej. Eh, brukar du handla pölla red? Nej. Nej. <här> Har du skador en ny en, du hade ju ryggskadan och baklåret. Ja, det har jag. Har du fortfarande det? Ja, mm. ja, det har jag. Det är lite modifierat. Lite svårt. Ja. <laughs> Svår eh, vilket är ditt favoritgodis? <laughs> eh, det är nog choklad. Ja, det är gott. <laughs> ja. Godis är gott i huvud ja. mm. Vilken är den, var den äckligaste skonmaten du visste? Oj. Uh, det är så länge sedan jag gick i skolan. Ja. <laughs> Men uh, det var väl så här kallpotatis. nej <laughs> uh, jag vet inte. det jag tycker jag även på faktiskt. Men uh, nej passar den också. <laughs> <laughs> har du eltanboster el eller vanlig tandborste? har ja, har och, men jag använder bara vanlig tanborska. Även om jag borde använda en tanborska Jag tycker helt att är bättre. Ja. <går> Berätta lite om modellkarriären. Uh, ja, det är kanske inte är direkt en modellkarriär. Men jag har gjort lite, lite fotograferingar med ett ytterborgsklädmärke äh, som heter Christian Tango. Bland annat. Ja, och, och sen lite andra. Jag har varit med på någon bilreklam. Och, ja, precis. Så typ och så typ jag Hur peppar du dig när det går dåligt? Uh, ja, det kan vara svårt ibland. Men det är väl bara att... Äg, alltså den här grundmotivationen. Liksom. Att jag vill bli bättre. Och jag vill, jag vill göra detta. Och uh, jag känner att jag har det finns mer att ge. Mm. Mm. Äh, hade du napp som barn? <laughs> ja, det tror jag. Jo, det, ja, det hade jag. Och snuttefilt kanske? Ja, det är jag säkert vet. <laughs> faktiskt inte. Jag kommer inte ihåg. Var, var du aldrig rädd för att åka i fängelse när du var i Ryssland när du målade naglarna? Nej, det var jag inte. <laughs> nej, De, jag tänkte inte så långt. Men det kunde jag Ja, det kunde jag det hade ju inte blivit så bra i så fall. Nej, det här är inte så kul. Jag ser på din blogg att du gillar yoga. Mm. Gör du det ofta eller? Äh, ja, det gör jag ganska ofta. Nästan mm. varje dag. Lite grann bara för mm. att rätta kroppen lite. Jag började mest för att skade... Uh, och få lite mer balans i kroppen och, sådär. Mm. och sen också få lite mentalt och sådär, återhämtning och... mm. jag har testat yoga en gång, mm. det är svårt ja det är svårt mm. uh, till sist, fem snabba, mm. kött Alla. eller fisk oj uh, ej eh, <laughs> det är det här jag är inga bra på, lite både och, och vegetariskt ja. iPhone eller Android iPhone banan eller äpple äpple Läskegods eller hitt? Läskegods hemma eller ute kväll? Ja, det är hemma kväll. ja Då alltså. var det slut. Ja, det var väl dina 20 frågor. Vi ja. pratade lite grann om intressen och sånt. Dels mm. så hade du, dels, du på lite mindre med det och sånt, va? Mm. Ja. Och så fotografering. Ja, precis. Inledning och menar, kreativa mm. saker överhuvudtaget. Alltså laga mat också. Blommor och och, mm. och Nej, men bara för att... Det är skönt att ha lite annat än att koppla bort så här från... Idrotten och prestation Och hela tiden gå och på <går> och och Det man, man behöver göra Och ah, gå in i sig själv eller, ah, så Sen är det väl lite så här att eh, Dels så Det är ju mitt jobb Och sen så kommer det många andra saker Till det, så är det klangringer Och mm. saker och sponsers Men för det är ju största delen Av tiden lägger jag ju på, på att träna Eller det är ju mm. det, är det som är yrken Men det tar ju inte, upptar ju inte jättemycket Tid och dagarna så att man har ju och speciellt som nu, nu om när man ja. skadar och man hittar motivationen, ja. det tar ju mycket energi och, och man inte, så det är, jag är glad att jag har lite ja. andra intressen som man kan lägga sitt kryp på. Annars har det blir väldigt tomt mm, Tror du att du kommer kunna tävla i VM eller? I sommar? Ja. Eh, jag tror det kommer bli så. Ja. Hoppas att du blir bra till OS i precis, så, så, så vi... fall. Absolut, det hoppas jag med. Det är vad jag siktar på. Ja. Så då vill jag inte heller stressa någonting. Jag Nej. på så länge och kroppen är lite trött. I ja. huvudet också kanske. Så att det kan vara bra. Nu ja, behöver man lite ja, tid. Återhämtning. Ja. Mm. Mm, när man blir göra så här, det mixade zonorna. Så ja. blir inte det väldigt jobbigt om det då har gått bra. Så vill man ju prata ja. om det har gått dåligt. Ja. Liksom, då behöver stanna till hela tiden. Och Absolut. Så jättejobbigt. Ja, det är det är speciellt men det är också, också någonting som man, man lär sig mm. att hantera eller man, det är bara en del i, i processen så kan mm. man bara man vet att man ska göra det, ja, mm. så, ja. det ja, precis, ja. så det kanske inte alltid eh, ens, det är som en man sätter bara på som en ett, ett band liksom ja. som bara rullar det som man har bestämt sig för att det här är min strategi nu så säger jag detta det behöver inte alltid vara sanningen egentligen, men nej. för tillfället är det det man, man en så sanning, liksom. Ja. Och sen så kommer man på att nej, så var det inte. Eller, men man, egentligen så hinner man ju oftast inte med att tänka efter så mycket, utan man är ju bara oftast väldigt besviken mm. och det är bara inte det oftast det logiska som kommer fram, här, kanske. Och sen när man är glad så blir, är det också en konstig situation för att man är ju jätteglad och det är ju kul att prata med media men sen så är det ju så många gånger man ska man, ska inte, man pratar inte bara med en utan man pratar med 10-20 ja. kanske I, ja. när det är ett mästerskap ja. uh, och då så ska man då är man jätteglad men till slut så bara orkar man ju inte vara glad <laughs> Inte är det ju. Nej, liksom. Utsyn. Ja, det ja, bara, känns det det? Ja. ja, det är ju så jag. Mm. Det låter inte. Nej, men jag har varit jag har varit det var det. Börjar ja, alltså man är lite hungrig ja. och vill gå och äta någonting och så ja. gå till dopingtest och ja. sånt. Ja. Får man gå på tubarna när man tävlar eller får man, ja, det får man göra mm. Du får man när det är stora mästerskapet då får man och när det i är... vissa ligor ja, de tävlingarna är väl på med lik och så där då får mm. man, man får gå på tubarna för att gå se till honom spontan som med en, ja. en mm. Misstänker man ibland sina medtävlare äh, att de är dopade om man tycker att de har helt plötsligt blivit jättemycket bättre eller hur, jag, eller, hur tänker äh, man äh, Jag tänker att det är klart att jag vet att det finns personer som, som dopar sig runt omkring. Mm. Liksom. Tyvärr är det ju så. Och, men jag, jag går inte runt och funderar på och, eller tänker direkt att liksom, nu har de nog, eller de ja, det kan ju ibland verka lite såhär, misstänkt men ja. jag ja, åker dem fast och åker den fast liksom ja. och annars så, så försöker inte jag lägga någon energi vid att, vid att döma någon liksom i onära så Nej. det kan inte göra någonting påverk ändå, det är bara väldigt tråkigt. Men är det så att du kan, att de kan komma när som helst och testa dig? Ja, jag får, eller inte när som helst, men, eh, men jag får alla som är på en viss nivå får, får rapportera in till eh, dopingkommissionen vart, eh, vart eh, tre månader i förväg, var en timme eh, var jag är, liksom en timme om dagen så man kan komma och var jag sover, eller var jag sover varje natt. Så de... Sen så kan jag ändra det liksom, ja. precis om det, om det är så att äh, men jag kommer åka dit. Eller, för det, man vet ju inte exakt Nej. men tre timmar eller tre, tre månader i förväg ska ha dem. Liksom. Som du ska liksom, vara ja. tillgänglig på den platsen du ja, har då, då. Ja, så så om, om det är så att jag råkar ändra mina planer och inte ändra i, i rapporten då får jag, och de kommer, liksom, då får jag en varning. Så du måste ta om nu vadå att vi är här nu då? Nej, nej, utan jag har... Det är en, en timme om dagen. Ah, ja, det är en timme om dagen. Och då, så, då, då kan de komma. Och då vet man ju inte när de kommer. Utan då kan de bara... Det är lite... Man är ju väldigt bunden då. Ja. Hoppas Fast som så sagt, så. jag kan ju bara... Det är ju bara ända när det är om det. Är så att jo, det är något. Men ja. man ska ju hela tiden... Men det är ju ingenting rapportera. som vi skulle liksom <laughs> vara säkert för. Nej. Då är jag där och där. Så. Men det är ju mm. det är också en del av att eller jag vill gärna ha en ren idrott så för ja, det mig det känns är. som en, en liten liksom, ett, att, att, att göra det. Liten liksom, mm. uppoffring. För, för jag har inte drömmen, hört att det är så, det. så många som är svenskar som har doppat sig faktiskt så det är väldigt bra tycker jag. Det är väldigt bra tycker jag. Ja, absolut. Mm. Nej, det är... Det är hoppas man inte är. Mm. Så är det. Mm. Hur mycket tränar du nu? När det är eh, liksom är lite sådär, lite, ja, in between. Ja. <laughs> jag tränar kanske eh, många då, nej men jag tränar väl i princip, jag har nog en eller två vilar i veckan och sen så tränar jag de andra dagarna och så, men det är också, nu är det mycket så här att bygga upp kroppen igen och, och i lagom takt för att stegla jag för fort, så nu har jag varit skadad ganska länge och, mm. och då är kroppen inte riktigt beredd så när man börjar höja kvaliteten så ser så den ifrån, så att nu försöker jag väl att, att ja, men börja om att bygga upp och få mm. tillbaks funktion i kroppen och sen så steglar det successivt jag har liksom tålamod så att inte, inte för mycket träning. Men... men du håller inte på att hoppa då utan då Nej. tränar du de musklerna ja. som du ska använda sen när du ska... Precis. Ja. Typ styrketräning ja. och lite precis. sånt. precis. Styrka och yoga. Ja. Liksom. Och så börjar man hoppa lite successivt. Så snart jag hoppas jag att jag kan börja hoppa lite. Ja. <laughs> jag kan ja. göra lite så små små hopp men ingen höjd än så länge. Hur, hur var det när du tävlade mot när här var som som bäst när liksom, mm. du var lite var det jobbigt att vara så komma att bo, äh, liksom vara så nära henne? Eh, nej, inte på det sättet. Kanske tråkigt. Och, eller för jag har nog allt, för jag har inte direkt haft några idoler mm. Jag har velat göra min grej och vara med själv och, mm. och då så tycker jag att det kanske var lite jobbigt att det är att hela tiden bara blir jämförd och att man skulle vara den nya kär så att kärlek skulle vara min idol och sånt. Och ja, det kanske är jättehärligt. Men jag vill ju bara vara mig själv. Ja. <laughs> och det är inte så att, att bara för att det är... Man tävlar ju mot alla sina konkurrenter. Mm. Inte bara för att de är, är svenskar. Och man lär ju känna de andra också. Så att det blir som det finns ja. vänner och konkurrenter allihopa. Ja, så det är egentligen inte så stor skillnad. Är det någon av, någon av de här internationella tjejerna? Som... För man har ju suttit och tittat så många gånger ja. som man så få ja. folk på vilka som vi är... <laughs> är det ja. någon som du liksom är extra kompis med utav dem eller ja men det är ju de som har hängt med som har tävlat med liksom sen ja som jag började tävla. Ja, ja. och det är ju en del men sen kommer det ju nya och och, och, och, och sådär men de flesta som är i min noll till exempel tyskan eh, Ariana Frydich och mm. sånt Howard och eh, Abbanke visst ligger också ha ja. ha och Rut, sådana jorskarna. Mm. Och några av ryskarna också. Men de har mest kanske Anna Chichirova på hon mm. kan engelska, den andra är lite sämre på det. Mm. Oh, så det ja, blir alltså det också så. Och sen så dyker det upp nya, och sen så försvinner några. Ja, sådär. Men det är ändå ganska många som har varit med. Ja, för liksom. är ju liksom verkligen ett gäng som mm. åker och så träffas man ja, på olika. Ja, och det är ju roligt. Sen blir det ju lite att de fler Ja, en del har fått barn och försvunnit lite. och Sen är det skador och en del lägger av. Liksom, det... mm. Vad ska du göra när Så... du lägger av det? Ja, säg det. <laughs> <laughs> eh, jag vet inte. Men jag hoppas att jag kan göra något som jag tycker är roligt. Och som, eller något som... Om en mindredning eller något. Av det kreativa hållet i alla fall. Och sen hoppas jag att det på något sätt att man... Har ja, något kvar i idrotten. Ja, kanske bli tränare måste... eller något? <laughs> Nej det <du> kan jag <laughs> inte, men på något sätt kanske ja. att något för... Har du eh, någon ja. kontakt med någon de här typ Kristian som Karolina klyftar om? Eh, ja, det har jag. Mm. Mm. Är det en, uh... Men inte Men Jo, Nej. Christian träffade jag. Jag såg en senaste dag på <laughs> Nej, jag försökte hitta honom till mig, men det går inte. Nej, okej. Han kan inte gå till nord. Nej, nej, jag har sökt och jag har inte hittat honom. Nej. Så att han skulle över på dagen. Han skriver över däppet dagen. kan ju hälsa honom om han går in på lokalen då. Ja, Ah, kan han? Vi får mejla till honom. Manager, kollegor, han jobbar här som manager med Christina och allt som är samma här som Ja. Du har ju haft din tränare Jannik har ju din mm. man och är din tränare men mm. har du han fortfarande som tränare nu? Eller? Ja, det har jag Hur fungerar det då? <laughs> det fungerar bra och bra Händer det inte ibland att säga, åh oh, tjata. Jo, absolut. <laughs> Definitivt. Det händer. Men. men det hände även innan. Ja. Men absolut. Nej, det är inte helt okomplicerat. Mm. Men det, för, det, det funkar. Men jag sett när ni tävlar att ni använder typ av någon form av teckenspråk. Liksom mm. fram och bak. Och mm. hur, som, hur lär man sig dem? Det är väl inte några jätteavancerade saker. Utan det är mer så här flytta bak ansatsmärket ser ju så mycket fram eller bak eller ta ut kurra. det är inte... Men hur vet man ju liksom hur mycket det här är på en fot? Liksom? Ja, men då kanske det är antingen alltså man visar liksom det finns bara typ en halv eller en bara en, typ en eller. det är inte så, sen går ut och fram och pratar ändå, sen det är inte så svårt. Men har det hänt att någon har tagit, flyttat ditt ansatsmärke utan liksom, råkat ta fel? Uh jag vet. Det kan det säkert ha hänt utan att mm. man har märkt det. Alltså, de det där inte gick så bra. Ja, var det, det, jäkel, är det, så det. <laughs> det är inte mitt spel. Mm. Men det var det någon tävling som ni, som det var någon av de här ut, som hade bett eller vad det var för en tävling som ni var. Ja. Hur ja, kändes det? Ja, det är flera gånger. Uh, det är en, framförallt en amerikansk tjej som är <laughs> jättesatt Men hon uh, ja, hon jag Kör en liten bönestuge, fast jag har sagt att jag inte riktigt tror, men det är bara okej och vara med ändå, bara ja. lite pepptråk. Och så har du ju hoppat till längre mm. Mm. också, Eller, har jag det gjort. och ja. sprungit. Då, när du sprang också skulle hoppa så gick det inte så jättebra. Nej kanske inte. När ja. jag får mig inte riktigt så himla. Nej. Efter att du hade sprungit 60 meter och skulle hoppa höjd. Så hade du för mycket fart i ansatsen. Ja, ja det, kan, det ja. Ja. Ja, jag vet du. Du vet mer. Ja, jag har koll. Jag följer varje tävling. Ja, det är bra. Idrott är faktiskt den enda sporten som jag tycker är roligt att sitta och titta på. Ja. OS och så, det är... Och man blir inspirerad. Alltså jag klarar ja. inte att sitta och se fotbollsmatcher eller hockeymatcher Nej. och så tyvärr. Nej. Men <laughs> vi, det är ja, något ja. speciellt ändå. Det är ja, nog det. alla de här individuella prestationerna. Ja, och, ja, ja precis. speciell stämning så. Ja, det är Det, det är det också. Jag brukar vara ganska elakt mot dem i dina medtrevning. Ja, det är bra. Skål för det. Skål för det. Var <laughs> <laughs> du inte tycka att jag skriver så? Nej. <laughs> Nej. Ja, riv inte. Nej, nej det är flänt. När man inte kan se så jämnade. SMSa nu hur det går. Ja, precis. Det mm. brukar mm. jag väl alltså säga. Ah. Oh, ja, det var inget höjda vd. Nej, det. Ja, det var gott med lite vanliga. ja Vi ska ta lite bilder också, mm. så det är okej. Okay. Mm. Och måste, måste ju må illustrera vår ja. artikel. Ja. Ja. Och så måste vi, eller måste, måste om du vill vara med på en sån här selfie. Ja, det vill du ja. absolut ja. Ja. Jag ska bara ta den, men det kan bli ja. lite fint med det bakom där. Ja. Ja. Så jag tror att vi behöver använda brixen faktiskt. Ja. Kan är du kan. sätta det lite närmare då, Nade? Så får vi få med väg två här. Har jag kan ta med mig stolen här som jag har ja. lånat. Det är det, det är Vi ska börja den så. Den gick inte av, va? Jo, du brände ihop. Byggsten gick av. Mm. Bra. Jag tar en klipp på säker här. Så tar vi en så där. Bra. Och så tar vi en bild på Magda och knäjer igen. Så så jag se ha jag har några. Den gick den inte av, men det blir ändå bra. Det syns att jo, det blir jo, är jag har fått Jo, du lyckades Gjorde det? Jag ser ju inte. Så nu har man att göra sen in, redigera texter och hålla mm. på. Ja, Ja. Så ja, <laughs> ja. ja. Ska jag stänga av den nu? Är vi nöjda? Ja. ja. Jag fick med den här sista stund, lite grann ifall... Eh, vilken iPhone har du? Mm. Har du den senaste? Ja, den senaste. Ja. Är den bra? Mm. Jag ska köpa den sen ja. <laughs> När min, mitt abonnemang går ut ja, det, är, det är så det är precis. Du har lyssnat på en poddradio Från Team Lokalten Madeleine Lansson intervjuar Emma Gren Tekniker Filip Karlsson mm.